Epistola a doua către a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, bisericii tesalonicenilor, întru Dumnezeu Tatăl nostru și întru Domnul Iisus Hristos, ar vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Dator suntem, fraților, să mulțumim pentru voi pururea lui Dumnezeu, precum se cuvine, fiindcă mult crește credința voastră și dragostea, Fiecăruia dintre voi toți prisosește a unuia față de altul, încât noi înșine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră, în toate prigonirile voastre și în strântorările pe care le suferiți. Ele sunt dovadă a dreptei judecății a lui Dumnezeu, ca să vă învredniciți de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și pătimiți, de vreme ce drept este înaintea lui Dumnezeu să răsplătească cu caz. Celor ce vă pe voi, iar vocilor necășiți să vă dea o împreună cu noi la arătarea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii sale, în văpaie de foc, o pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus. Ei vor lua ca pedapsă pe irea veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni să se preamărească întru sfinții, să și să fie potrivit cu imire și să fie privit cu imire de către toți cei ce au crezut pentru că mărturia noastră către voi a găsit crezare în ziua aceea, pentru aceea ne și rugăm purrea pentru voi că Dumnezeul nostru, ca Dumnezeu nostru să vă facă vrednici de chemarea sa și să împlinească cu putere toată pornirea voastră spre bunătate și orice lucrare a credinței voastre ca să se prea slăvească în voi numele Domnului nostru Iisus și voi întru El prin harul Dumnezeului nostru și a Domnului Iisus Hristos.